Od faksa od faksa, do faksa. Do faksa. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na valovima radio srijem emisija od Faksa do Faksa. Danas ćemo predstaviti Fakultet za odgojno obrazovne znanosti osječkog sveučilišta, a konkretnimo ćemo razmotriti učiteljski smjer. O tome ćemo razgovarati s prodekanicom za znanost, izvanrednom profesoricom Irelom Bogod. A naravno, potražit ćemo i studentsko mišljenje od studentice treće godine učiteljskog smjera, Ane Čolaković. Gospodje Bogut, recite na koji se način odvija nastava na učiteljskom studiju Osječkog sveučilišta? Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, a jedan je prediplomski sveučilišni studij ranog i preškolskog odgoja, koji e, zasobom veže i treći studij, a to je diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja obrazovanja. Kraće rečeno, znači mi obrazujemo učitelje i odgojitelje. Možemo reći da je to jedno od sve tih zanimanja ili bolje rečeno zvanja, s obzirom da svi koji se obrazuju bilo koje, na kojoj razine,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 To mi je bilo jedno od pitanja, e, nakon završetka fakulteta, je li imate nekakve povratne informacije od studenta, mislim sad već e, učitelja Zdaj, ili odgojetelja koji su već završili, e, o zapošljavanju ili imamo. možda od... E,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 Um, i oni nas po, pozivaju u škole kao pozvane predavače. Um, naravno, treba reći da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 Imamo i Zagreba studenata, pogotovo na diplomskim studijima. S obzirom da smo sad Evropska unija, je li nudi fakultet nekakav program razmjene studenta? Upravo tako. Dakle, i naši studenti odlaze na neka druga učilišta u Europi. Tu se trudimo i činimo da ih bude što više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 a sad bismo malo konkretnije o smjerovima popričali. Kao prvo, spomenuli ste da ćete sad ove godine od ove godine ćete uvesti novi smjer. Možete malo o tome. Pa ovako, zašto se opće otvara smjer, dakle, studijski prediplomski program kineziologije? Upravo zato što je još neke 82. 83. na tadašnjem pedagoškom fakultetu je postojao takav smjer kojeg, eto, nije bilo na ovim prostorima uopće i veliki interes, dakle, jako puno studenata dolazi, pita i na drugim fakultetima i naši, studenti, dakle naša djeca, studiraju ili u Splitu ili u Zagrebu. S obzirom na, i trenutnu, na trenutnu situaciju, a naravno, gledajući na razvoj fakulteta i želju da mi to ostvarimo, jer i mi smo to, dakle, učinili dobili smo pozitivno mišljenje, pozitivne recenzije, dakle, i krećemo ovaj studij. Međutim, dekan bi to možda puno, puno, ovaj, bolje rekao, da tu je jako važna vizija i misija fakulteta Znači, mi smo željeli to i onda s obzirom da na našem fakultetu rade nastavnici, to jest profesori iz različitih struka, znači iz različitih područja jer naš učitelj treba imati kompetencije iz različitih područja pa između ostalog iz ovog kineziološkog, dakle vezano uz motoriku u tijelesni odgoj, tako da su naši nastavnici koji su u zvanjima jel, docenta dali tu mogućnost i taj prijedlog i oni su vrijedno radili dakle na tom programu i evo, uspjeli smo kako se to kaže mislim da je za slavno i baranju to izuzetno važno, ali i sada ide još i diplomski, dakle sad ćemo čekamo recenzije za diplomski, tako da oni koji upišu prediplomski studij da imaju mogućnost onda nastaviti razinu više. Dobro, sad o e, smjeru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 Onda smo razmišljali o diplomskom jer je bilo izuzetno puno upita iz različitih područja Republike Hrvatske, tako da mogu reći da e, oni mogu raditi i na projektima, znači oni su osnaženi u tom smislu, imamo jedan izvrstan modul, to je ekološki odgoj i baština. I naravno ovaj drugi moduli razvojni, tu je pojačani su kolegi, tj. predmeti, pedagogije i, i psihologije. E... Nekako uobičajeno mišljenje da je fakultet odgoj, odgojni tak, za, za odgajateljicu za žene, za žene, ne. za cure uglavnom, imate primjera i imamo, imamo primjera naravno da su oni brojčano od dva, tri, nekad pet zaista ima ih malo i to je. Uh, još uvijek bismo mogli govoriti o feminizaciji odgojiteljske i učiteljske Učitelj. struke jel? na učiteljskim studijima ih ima nešto više i ono što nas raduje je sljedeće da pojedini studenti dakle mladići koji upišu možda im to nije prvi izbor i upravo to je bila želja kod nas je za kineziologiju nisu uspjeli na kineziologiju pisali su učiteljski misleći kako će nakon druge godine otići i prebaciti se negdje drugdje Međutim, oni su svi ostali ovdje, znači zadovoljni su studiranjem ovdje na Fakultetu za odgojene i obrazovne znanosti. To je lijepo. Sad ćemo malo o učiteljskom smjeru. Recite, otprilike. očete da sad pozove malo kolegicu, da i ona malo. Pa može o, da. da, može, Aj, može, ali ako kolegica samo znači, e, samo molim vas lijepo e, ime prezime i okay. red, službenu dužnost. Irela Bogut, izvanredna profesorica na ocjeku za prirodne znanosti i Učiteljskog fakulteta bivšeg danas Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti i prodekanica za znanost. E, gospođo prodekanice recite molim vas e, malo više o smjeru e, učiteljskom. Integrirani prediplomski, diplomski sveučilišni učiteljski studij u Osijeku je integrirani studij koji traje 5 godina, znači nemamo modul 3 plus 2 nego integriranih pet godina, ali smo u susret potrebama tržešta rada izašli jer već dugi niz godina upisujemo studij u modulima. Znači imamo tri modula, učiteljski studij, razvojni modul koji ima više kolegija iz hrvatskog jezika, pedagogije i psihologije, potom e, modul informatike, jer znamo da je informatika i računalne kompetencije danas potrebe tržišta, Rada i uvode se eksperimentalni programi da učenici već od prvog razreda osnovne škole u nekim školama slušaju i rade na predmetu informatika. Naši učitelji bi bili onda usposobljeni raditi od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i predavati informatiku odnosno računalstvo, a gdje ne postoji stručna Osoba, znači nastavnik stručna koji je završio informatiku, mogu uči kao nestručna zamjena i u osm, do osmog razreda u osnovne škole, ponekad i u srednje škole. Potom imamo treći modul, engleski jezik, za koji također znamo da sad učenici uče dva strana jezika, prvi od, osno, od prvog razreda osnovne škole, drugi strani jezik od četvrtog, prema tome oni mogu predavati engleski, odnosno njemački jezik, ovisi o modulu koji kod nas upišu. Na učiteljski studij upisna kvota je otprilike uvijek podjednaka, oko 70 do 75 studenata Imamo upisne kvote i za strane državljane, upisne kvote za starije od 25 godina, ali okvirno 75 studenata u Osijeku i oko 40 do 45 u Slavonskom brodu. Učiteljski studij izvodimo isključivo kao redoviti studij, dok predškolski studij izvodimo i kao redoviti i izvanredni. Koliko studenata godišnje dobije stipendiju i od čega ovisi? To? Ovako, postoje različiti moduli stipendiranja u Republici Hrvatskoj, postoje državne stipendije Ministarstva znanosti u različitim kategorijama i dio naših studenata nekih 10 do 20% godišnje uspije uči u e, kvotu državnih stipendija. Međutim, postoje i stipendije Gradova i Županija, tako da dio naših studenata ostvaruje i kroz taj vid Stipendije. Uh -huh. Koliko godišnje završi fakultet Student. Um, prolaznost je uistinu dosta visoka. Uh, odprilike koliko studenta upiše nekih 80% uspije doći do diplome. Ali mi u principu upisujemo izvrsne studente od kako je uvedena državna matura i razradbeni postupak koji uključuje provjeru uh, sposobnosti vještina hrvatskog jezika, znači čitanje, prepričavanje sluha, glazbene sposobnosti i uh, kineziološki dio polažu to je poligon. Uspjeli smo dobiti u istinu motivirane, kvalitetne studente. I način rada na studiju imamo izvrsne prostore, specijalizirane učionice, knjižnicu, laboratorije. Kontinuirano pratimo rad studenata, nastojimo ih motivirati, uključivati u projekte, u svakodnevni život fakulteta, tako da imamo podosta studenata na petoj godini koji uspješno diplomiraju. S obzirom na tešku situaciju na tržištu rada, jeli imate povratne informacije od bivših studenta o zapošljavanju? Ovako, nama aktivno djeluje alumni klub. E, osnovali smo i studiju okviru cjeloživotnog učetnja Montessori pedagogiju, pa nam se naši studenti uključuju što na naš doktorski studij pedagogije koje izvodimo nositelje Filozofski fakultet u Osijeku. Mi smo u suradnji partneri. Znači, dolaze nam nazad na doktorski studij, dolaze na naše cijeloživotno Obrazovanje, ovaj, na Montessori pedagogiju p, za asistente djece u autističnom spektru invalida, pa imamo povratnu informaciju da dio naših studenta se ipak uspješno zapošljava nakon završenog studija. Međutim, ono što je najvažnije u tome svemu je povratna informacija ravnatelja i djelatnika škole da su naši studenti izvrsni. I ono što je možda nije lijepo za čuti, ne volimo reći da naši studenti odlaze van, ali nama iz Njemačke Austrije dolaze već na petu godinu studente motivirati za odlazak ravan raditi i isto su dobre povratne informacije da su naše studenti kompetentni, izvrsni, da osim što imaju nastavničke sve kompetencije, da su oni veliki humanitarci, volonteri i naši studenti su članovi brojnih udruga, što kod nas u instituciji, što izvan institucije, imamo udrugu Futuri magistri. Na dislociranom studiju u Slavonskom e Brodu surađujemo sa Centrom za volontiranje, brojne humanitarne akcije, brojni volontarski projekti Crvenoga križa, sve su tu naši studenti uključeni. Tako da, kada je završen nas studij, ako se ne zaposle direktno kao učitelji, zaposle se u svojim udrugama, odnosno posjeduju kompetencije pisanja, projekata, rada, cjeloživotnog obrazovanja, što je izuzetno važno. E, znači, fakultet nije samo... Cijelo vrijeme učenje ima tu i, i zabavnih trenutaka. Pa koje je izvan nastavne aktivnosti nude se vašem fakultet, fakultet njegove umjetničke komponentu, e, posebno ističem dramski odgoj lutkarstvo gdje je aktivna naša i glumica i redovita profesorica Mira Perić, Kralj, potom naša docentica Vesna Svalina vodi zbor kao izvan nastavnu aktivnost. E, imamo i sportski klub, trenutno su bili u Biogradu na sveučilišnim sportskim igrama naši studenti se mogu u satima uključiti i u judo kao izvanastavnu nastavnu aktivnost to vodi naš magistar Željko Popović prirodoslovac i brojni niz drugih aktivnosti ono što je zgodno studenti i sami mogu potaknuti u određenoj akademskoj godini neku aktivnost i dobiti podršku uprave Fakulteta. Ono na što smo ponosni, to je sad već uh, treća u nizu, uh, EKTES, uh, to je umjetnički projekt umjetničke svečanosti kada sve što se tijekom akademske godine radi iz umjetničkog područja se prezentira kako studentima, drugim nastavnicima ali tako i široj javnosti. Aktivno se uključujemo u festival znanosti s brojnim radionicama, na tjedan mozga organiziramo dane otvorenih vrata fakulteta. Trenutno u osječkim gradskim tramvajima je izložba koju su naši studenti organizirali sa gradskim prijevoznim poduzećem, bonton u prometu gdje su radovi vrtičaca koji u mentorstvu naših studenata izrađeni sada izloženi na rukohvatima u tramvajima. Zahvaljujem prodekanice za znanost, gospođi Ireli Bogod. A sada je vreme da poslušamo i studentsko mišljenje. Danas je s nama studentica treće godine učiteljskog smjera sveučilišta u Osijeku, Ana Čolaković. Ana, recite što je vas motiviralo za ovaj fakult? Pa ima više različitih razloga. Prvenstveno majka mi učiteljica i nekako sam odrasla u svemu tome, u tome, uh, u odgojnom aspektu. Uh, volim djecu, volim raditi sa djecom i uh, nekako kako sam cijeli život ono u školi, cijeli život prolazim kroz školu i vidim raznu nepravdu, razne stvari koje se događaju u školama, potaknulo me to da se time bavim, da se bavim pedagogijom i, i uh, školom i obrazovanjem. Uraženo je mišljenje da su učiteljice Znači, prvenstveno su žene, jer e, na fakultetu ima i, i studenta muških, muškaraca, dječaka. Dje, dje pa evo, igru slučaja na mojoj godini je bilo, bilo ih je čak četvero i sada do trećoj godini nije ostao niti jedan, nažalost. Ali na prvoj godini ih je upisano nekoliko i na drugoj, ja mislim tako da bude, bude ih u svakoj generaciji po... Dva, tako, ajmo reći. Znači još uvijek je rezerviran za... Većinom su žene, da. A, rekli ste da ste vidjeli nepravdu u školama. A, smatrate da se to može promijeniti? Pa, a, takve promjene koje su... Ajmo reći velike, je teško uvesti, ali mislim da, da svaka promjena kreće od pojedinca, da ako mi, na primjer mi, moja generacija, mi koji smo sada studenti, kada jednom se zaposlimo, ako krenemo raditi nekakve promjene, da se to sve može lagano, nakon nekog vremena promijeniti, ako svi uložimo dovoljno truda. Kako su vaša bila očekivanja? Sjetite se prve godine i vaša očekivanja, je bilo teško u početku? A, Iskreno, ja sam očekivala puno manje posla, puno manje e, nekakvog stresa i, e, i obaveza, a dobila sam puno više. E, bilo mi je teško i na prvoj godini i na drugoj i sada mi je teško e, jer ima puno, stvarno puno više obaveza nego što sam očekivala. Jako puno posla i stvari koje možda nisam očekivala da ću morati učiti, koje mi se možda i ne sviđaju, a jednostavno u sklopu posla moram ih znati. Tako da, očekivanja su bila poprilično drugačija. Nekako e, svi, kad kažu učiteljica i sad nastavnica, nekako posao učiteljice onako malo gleda onako svisoka. Da jeste, da. jeste se sreli s takvim stavom? Jesam pri upisu. Pri upisu su mi svi govorili aha, učiteljski. Onako sam nekako e, možda čak i prezirom u glasu, svi su očekivali da je to ono bezazleno i čula sam i prigovore i komentare kako mi na faksu štrikamo, kako se mi zabavljamo, što nije neistina, mi radimo i zabavne stvari, mi imamo kakvih različitih kolegija koji su zabavni i zanimljivi, koji ne uključuju toliko učenja, ali nije baš tako bezazleno. jako puno matematike, puno rada, puno različitih kolegija koji iziskuju puno učenja, tako da... Dobro, koje biste e, između omiljenih omiljeni predmeta, koje biste izdvojali? <laughs> omiljeni predmeti? Pa, budući da sam ja takav tip kre, kao malo kreativni, e, voljala sam jako likovni, imali smo e, likovnu kulturu i radili smo nekakve likovne probleme koje djeca rade u osnovnoj školi. Kako bismo to sagledali iz njihovog, njihove perspektive, nenasilna komunikacija, kolegi koji nas je učio zapravo, Baš to mene, nasilnoj komunikaciji, i bio je dosta opušten i nekako onako, zanimljiv. I uh, sad, trenutno su to većinom metodike, nekakve, no, ono, baš teorija, tako da za sad nije ništa još toliko zanimljivo. <laughs> A koje su manje privlačni? Matematika definitivno. Dobro, to je možda samo meni, zato što ja nisam taj tip, ja matematiku baš i ne volim što ne bih smjela reći, ali ovaj, uh, matematika je jako teška i treba jako puno rada, tako da mislim da je to malo manje zanimljivo. A imaju nas na sve tri godine imamo matematiku. Do kraja fakulteta vam je ostalo još uh, dvije godine. Moj fakultet traje pet godina. Znači imate još vremena za razmišljanje. Što nakon fakulteta? Pa uh, ja se nadam da ću posao dobiti u jednom trenu. Ne očekujem ga, naravno, odmah. Svjesna sam u situaciji u Hrvatskoj, ali sam i sjesna toga da ako mi se posao, mislim, ponudi, ako dobijem priliku zaposliti se negdje van grada kojem živim, svakako ću otići. Tako da, očekujem i radu zamjenama, nekakve popunjavanje nečije satnice i slično. Tako da, realna sam, pa što bude biće. Jel razmišljate o poslu u inozemstvu? Um, pa iskreno, kada bih bila u nekoj krajnjoj situaciji da moram, vjerojatno bih otišla, ali mislim da bih se u svakom slučaju vratila jer e, takav sam tip koji jednostavno vole svoj dom i mjesto u kojem je odrasla, tako da bih se svakako vratila u Hrvatsku u svoj rodni grad. Jel vas privlači profesor učiteljice ili možda ćete nešto blizu struke naći, tražiti? Pa razmišljala sam o nekim daljim pedagoškim studijima, o nečemu višem od, od funkcije učiteljice, ali e, mislim da nisam još spremna za toliku količinu rada, ovako nisam baš previše... E, ne mogu reći vrijedna, jesam vrijedna ali teško me natirati na rad tako da nisam volim stroku učiteljice, mogu se tamo zamisliti, to je ono što očekujemo ono svaki dašnji nekakav rad s djecom u učionici, nekakva navika i rutina, to mi se sviđa kako vam je do sada praksa prošla? praksu sam imala do sada na drugoj godini jedan tjedan i na trećoj godini sada su bila dva tjedna i bilo mi je odlično bila sam kod učiteljica koje su Zbjelja e, dobre u svom poslu i, i bila sam zadovoljna s, i s njima i s tim kakvi su učenici i sa interakcijom našom. Bilo mi je jako lijepo. Imao jedno pragmatično pitanje. plačate sami studij ili, ste, ili imate stipendiju? Pa, financiraju mi i roditelji, ali imam i neku stipendiju gra, gra, u gradsku. Ocjene ne utječu toliko, prosjek je, ne smije biti ispod 35, ja mislim, za tu stipendiju, tako da ono mora biti neki solidni čutvorkaš za tu stipendiju. Nije ni velika stipendija, 700 kuna, ali dobiva se tijekom godine, deset mjeseci tijekom godine, tako da je ono pozitivna stvar svakako, pomaže roditeljima u financiranju fakulteta. To, otprilike koliko sad, evo roditelji koji vama pomažu, neki džeparac. Ovako, mjesečno, recimo... E... Potrošite roditeljskih dovoljca. Mjesečno kada bih uključila i stanarinu i režije i nekakav moj žeparac i potrepštine za fakultet, za mene osobne i takve stvari to zna biti dvije, dvije i po tisuće kuna sigurno. Tako da nije definitivno nije jeftino studirati van mjesta stanovanja ili studirati uopće zapravo u Hrvatskoj. I na kraju me moja sugovornica iznenadila svojim pozitivnim stavom koji pokazuje da mladi kod nas još uvijek Imaju nade, strpljenja i volja za radom. Samo moramo njima pružiti priliku. Kad sagledam to sa strane o kako živimo u Hrvatskoj, kakva je situacija u Hrvatskoj kad mi svi kažu da, da je to posao s kojim neću moći se zaposliti brzo, da ću dugo čekati, da neću dobiti plaću, bla, bla, bla, sve te negativne stvari, razmišljam na način da da sam upisala nešto drugo ne bi bila zadovoljna, ne bi bila sretna. Ovaj posao jednog dana ako ga dobijem i za 10-15 godina, nebitno ja ću biti sretna ako budem to radila. Da se ne bih bi se mogla zamisliti na nekom drugom nekako ekonomiji, pravu ili nekakvom profesorskom poslu koji je puno puno teži, puno odgovorniji, mislim, i ovo je odgovorno jako, ali ovaj, jednostavno kad volite nešto onda, onda vas to vodi. Zahvaljujem mojim sugovornicama, prodekanice za nastavu Ireli Bogod i studentici učiteljskog studija Osječkog sveučilišta Ani Čolaković na sadržajnom razgovoru. Želimo njima uspjeha u daljnjem radu i studiranju. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujemo na pozornosti. Pratili ste emisiju od faksa do faksa. Do sljedećeg puta sve najbolje želi vam ekipa Radio Srijem.